«Бути роботом, який живе тільки роботою». «Роботом?» – починає сміятися. «Бачу, що смілива Софія повернулася. Так мене ще ніхто не називав». «Як і Сашею?» – пригадую його слова. «Так», – відповідає після короткої паузи. «Мене так називала мама і ніяк по-іншому. Тому, коли ти так сказала, це було дивно». «Я не знала, може не називати». Ні, мені подобається. Нахиляється і обіймає за плечі. Пригортає до себе, наскільки це можливо в автівці, і знову вдихає аромат волосся. Ти подобаєшся. Шепоче на вухо, цілуючи у скроню. Спускається по щоці, цілуючи кожний міліметр, і накриває губи. Тану в його обіймах. Підіймаю долоню і проводжу нею по неголеній щоці. Він забирає мою руку і цілує долоню. Знаю, що потрібно йти, але не можу припинити ці солодкі тортури. Тому обіймаю чоловіка за шию і віддаюся поцілунку, який витісняє всі інші думки з голови. Розділ 23. Війна. Софія. Музику я почула ще на першому поверсі. На своєму троні бубніла Степанівна і навіть не привіталася до мене. Підіймаючись східцями, я почала здогадуватись, що джерело звуку знаходиться у 203-й кімнаті. На поверсі дуже шумно, і це м'яко сказано. З нашої кімнати гримить музика, а з 205-ї чуються невдоволені крики Марини. Коли відчиняю двері, і у її кімнаті теж вмикається музика. «Дівчата, що це таке?» – голосно запитую, коли заходжу. Зачиняю за собою двері і здивовано дивлюсь на картину переді мною. Лія сидить на своєму ліжку і гризе яблуко. Лера лежить на ліжку, вкрита ковдрою. «О, сонце, нарешті!» – вигукує Лія і підскакує з ліжка. «Привіт!» – обіймає мене міцно, а Лерка висовує носа з-під ковдри. «Привіт!» – «Що це за гучність?» – киваю на її колонку, що гуркотить попсою. «Це бунт! Війна з 205-ю!» «Жорстока та кривава», – відповідає дівчина, і її очі палають гнівом. «Оце так. Що я пропустила?» Підходжу до ліжка лери і нахиляю, щоб поцілувати її в щічку. «Тобі погано?» «Угу, живіт болить. Кривиться подруга. У нас сьогодні не ті дні, а та коза зіпсувала і так поганий настрій!» – голосно викрикує Лія, пояснюючи ситуацію. «І це помста?» Дивлюсь на колонку і роздягаюсь. Ностальгія. Ми насолоджуємось гарною музикою, маємо повне право. Вашою ностальгією насолоджується Степанівна і весь гуртожиток. Роблю гучність трохи меншою і сідаю на її ліжко. Розповідай. Я пішла на кухню, щоб приготувати Лері чаю. А там ця куза. Шипить крізь зуби, викликаючи сміх. Почала чіплятися зі своїми розпитуваннями. Бачила, що я приїхала з супермаркету на таксі. Щось плела про багатого коханця, котрий обдаровує мене подарунками. Криса. Так би її врізала. Потім ми вирішили послухати музику. Вона прилетіла і вимагала вимкнути, бо це не музика, а хрінь. Уявляєш? Чути таке від Марини звичайна справа. Звикай, знизує плечима. Що? Ну це вже ні. Це вона нехай звикає. У нас за графіком кожного вечора буде музична пауза. Так, Леро. Так, — озивається дівчина. Гучний стукіт у двері перебиває навіть музику. Лія підводиться і поспішає відчинити. За дверима стоїть Степанівна. Ні, не так. Розгнівана і червона від злості Степанівна. Що це таке? Дівчата, ви що, глухі? Навіщо так вмикати? Негайно припиняйте це неподобство бо будете цілий тиждень чергувати на кухні!» Ставить руки в боки і сверлить Лію своїм коронним поглядом. «А що ми? Вони перші почали!» киває у 205. двісті п'ятої. «От Марина нехай чергує!» «Вони вже вимкнули! Негайно робіть те саме, або зробіть так, щоб я цього не чула!» вигукує і тиця пальцем у кімнату. Потім розвертається і йде. Підводжуся і вимикаю музику. Лера голосно зітхає, а чомусь уважно дивиться на мене. «Що?» – не розуміє її погляду. «Вона ж сказала вимкнути». «Ти чого так пізно?» – питає натомість і сідається на ліжко біля Лерки. «Їхала?» – знизує плечима, але усмішка видає з головою. «Весело їхала!» – долучається Лера. «Ми думали, ти завтра з'явився!» «Мене Саша підвіз!» – здаюся і розповідаю свою гарну новину. «Ні!» – вигукує Лія. «Ні-ні-ні! Софія, тільки не це!» «Що? Чому ти на мене так дивишся? Я не Маринка!» «Не кажи, що ти закохалася!» Чого ти взяла?» Ховаю очі і починаю переодягатись. «Ти закохалася!» – робить висновок дівчина і просверлює мене поглядом. Навіть Лера оживає і сідає на ліжку. «Так, він подобається мені. Це заборонено?» не заборонено, а дивно. Та що там дивно? Я шокована, валяюся у нокауті. Це ж Олександр, залізна людина, бог контролю і суворості. Для нього не існує думки інших. Він ніколи не програє, говорить емоційно, що я ж рота відкриваю. Не знаю, Соню. Не подумай, що я проти, але але я боюся, що ти будеш страждати. А дивлячись на твоє закохане обличчя і знаючи Олександра, Упевнена, так воно і буде. У мене таке відчуття, що ми говоримо про різних чоловіків. Відповідаю з пантеличина такою характеристикою. Добре, перевіримо. Киває дівчина. Розблоковує телефон і повертає до мене екраном. Він на екрані бачу фотографію Саші за робочим столом. Мабуть, у своєму кабінеті. От би мені його фото, хоча б одне. Бо в соцмережах його немає, а так інколи хочеться просто побачити. «Вона зависла», – видихає Лія під смішок Лери. «Так, це він, один і той самий», – кажу роздратовано і повертаюся на своє ліжко. «Не знаю, чому ти так про нього говориш, але зі мною він не такий. Так, стосовно контролю згодна, але все інше», – знизує плечима, засмучена її словами. «А те, що він говорить наказово, тебе не бентежить?» «Він не говорить наказово», – буркаю, бо починаю дратуватись. «Тоді я нічого не розумію», – недовірливо говорить дівчина. «Я скажу це один раз і більше ніколи не буду втручатися у твоє особисте життя. Хочу попередити, щоб ти була обережною, хоча у цій ситуації, мабуть, запізно. Твої закохані очі й у темноті світитимуть яскравіше за будь-який прожектор. Та є одне вагомене – я не хочу втратити подругу. Ви для мене стали справжніми подругами». Дивиться на нас з Лерою. Не хочу втрачати вас зі свого життя. Ти не втратиш нас, відповідає за нас двох, але Лера схлипує. Я так сумуватиму за вами, говорить Лера. І де тільки взялася та практика? Два тижні вилетить з життя. А ти вже домовилась? Запитую і згадую про пропозицію Саші. Ага, мама домовилась, тому сидітиму під її крилом вдома, каже засмучено. «А ти?» – питає у мене Лія. «А, ти не знаєш?» Розумію, що Саша їй не говорив. «Про що?» Саша запропонував пройти її разом з тобою. «Може, в нього є брат-двійник?» Серйозно каже дівчина, алера нервово сміється. «Я тільки за, але знову ж дивно. Дуже дивно. Ну добре, це гарна новина. Будемо разом, а це великий плюс. Терпіти не можу його команду». «Чому не зміниш?» – запитує Лера. «Ти ж, наче, маєш повне право». «Маю. Просто відтягую момент. Я вирішила... Не думала, що так рано скажу, але якщо вже така розмова...» «Що сталося?» – насторожується Лера. «Після навчання я поїду до Америки», – видає, шокуючи нас з Лерою. «Ми сидимо мовчки, бо слів немає». «Чому?» – першою відходжу від шоку. «Скажімо...» «Олександр дивиться на мене. Був переконливим. Я подумала, все зважила і погодилась на курси, але йому ще не сказала. В принципі, я нічого не втрачаю. Декілька місяців проведу в Америці. Подивлюся місця, у яких мріяла побувати. Не все ж на острови літати». Знизує плечима, алерка хмикає. «А потім, коли повернусь, ми обов'язково з вами зустрінемося. І затіємо таку гулянку, що всім місця буде мало усміхається, але нам невесело. Знаю, що після навчання ми всі розійдемось, але вона так не хотіла їхати, а тепер передумала. «Я буду за вами сумувати», – кажу, дивлячись на них по черзі. «Я зараз розчулюсь», – схлипує Лера. Обіймімось. «Наш таємний клуб ніколи не припинить існувати», – каже Лія, коли обіймаємось. «Соню, то ми разом проходитимемо практику?» «Гадаю, я погоджусь», – усміхаюсь, згадуючи Сашу. «Цей досвід досить цікавий і... і даже сексуальний», – додає Лера, викликаючи загальний сміх і змушуючи мої щоки червоніти. Розділ 24. Друг. Софія. Мабуть, особливістю стосунків з дорослим чоловіком є саме відсутність вільного часу. Я не бачила Сашу три дні, і тільки один раз він мені зателефонував. Вважати це стосунками дивно і неправильно, адже я навіть не знаю, де він і як у нього справи. Перші два дні я заспокоювала себе, що у нього просто не вистачає на все часу, а сьогодні настрій бажає кращого. Який смуток та печаль. Напали на мене і не відпускають. Ще й Лера трохи прихворіла, тому настрою взагалі немає. Вже 10 хвилин викладачка з економіки підприємства говорить про наше завдання, а я не можу сконцентруватися на її словах. Сиджу на задній партії, дивлюся на смартфон. Руки так і сверблять написати Саші. Але що? Як справи? Стандартне питання, від якого нудить. Хоча він просив мене бути собою, між економікою і почуттями перемагаю останнє. Якщо не спробую, точно шкодуватиму весь вечір і ходитиму з лішою за скаженого пса. Беру телефон і пишу коротке повідомлення. Я. Привіт, як справи? Надсилаю і удаю, що уважно слухаю те, про що говориться в аудиторії. У мене і так з цими задачами повний завал, а сьогодні просто все прослухала. Лера взагалі пропустила. І хто мені тепер пояснить матеріал? Та хід думок перериває телефон, що світиться вхідним повідомленням. «Саша, працюю. Ввечері наберу». Коротко, але усмішка видає мене з головою. Нарешті почую його голос. І байдуже, що сама написала. Зате тепер мій настрій в мільйон разів кращий. Щеблеру вилікувати скоріше. Після занять йду до аптеки і купую для неї противірусний препарат. Коли повертаюсь у супермаркеті, купую тістечка та чай бо зранку банка виявилася порожньою. «Соню!» Чую на виході з магазину. Обертаюся і бачу біля однієї із каз Назара. Махаю йому та чекаю, поки розрахується. «Привіт!» – підходить хлопець, злегка обіймає за плечі. «Давно не бачились». «Ага, як життя?» «Економіка життя не дає». Буркаю, а він усміхається. «Ти бува не спеціаліст в економічних задачах?» «Ну, щось все-таки знаю». Знизує плечима. Допомогти. Буду вдячна, я навіть пригощу тістечками. О, навіть тістечка? Значить, це дуже серйозно, сміється хлопець. Зайду ввечері до вас. Дякую. Щасливо посміхаюся, задоволена, що не потрібно шукати інформацію в інтернеті. Весело доходимо до гуртожитку та розходимось у різні сторони. Назар підіймається до себе, а я поспішаю лікувати Леру. Подруга лежить на ліжку, вкрита двома ковдрами. Поряд стоїть чашка і лежить половина лимона. «Як ти?» – питаю, роздягаючись. «Погано. Слабкість, горло болить», – хрипить подруга. «Батьки вже їдуть по мене, щоб забрати додому». «Головне, щоб ти швидко одужала. Я тобі купила пігулки. Дістаю з сумки пакунок і підходжу до її ліжка. Організм ослаблений навесні. От ти і підхопила застуду». «Ти говориш, як лікарка», – хмикає Лера, сідаючи на ліжку. «Треба одягнутися, а я взагалі сил не маю». «Ой, ти ж моя манюня!» – починаю сюсюкати, допомагаючи їй підвестись. «Зараз я тебе одягну, причешу». «Досить знущатися, Соньку», – бурчить на мене, викликаючи сміх. «Де Лія, не знаєш?» – питаю, теж переодягаючись. «Дістаю свій теплий спортивний костюм, бо у гуртожитку прохолодно». Опалення давно вимкнули, а весна не думає поспішати. «Ні, не приходила. І зранку нічого не говорила. Може, знову на фірму поїхала?» «Не знаю. Починаю підігрівати собі їжу, поки Лера збирається їхати. Тільки мені могло так не пощастити. Останній тиждень перед практикою, а я захворіла. Я не побачу вас злію три тижні, уявляєш? Це жах просто!» «Сидіти і киснути вдома стільки часу». Я ще не сказала мамі про своє рішення. Вона думає, що я проходитиму практику у селі. Домовилася зі знайомою в бухгалтерії. «Яке там село, коли тут таке кохання?» усміхається подруга. Хоча Саша теж мовчить. Може, він вже й передумав або забув про свою пропозицію. «Запитаю Лію, і тоді вже точно вирішиш». Пропонує Лера, а я погоджуюсь. Справді, краще запитати у дівчини, щоб потім не опинитися у незручному становищі. А може Саша ввечері згадає про практику? Якщо, звісно, зателефонує. Лера йде, а я сідаю читати конспекти з улюбленої економіки підприємства. Коли Назар стукає у двері, у мене голова йде обертом. Впевнена, що не складу вдало іспит з цього предмету. Все розумію, будь-що можу вивчити, тільки не економіку. Навіть план рахунків згодно повторювати кожного дня, але тільки не ці задачі. «Що з обличчям?» – питає хлопець, коли відчиняю двері. «Якщо ти справді мені допоможеш, буду твоєю боржницею». «Тримай, для настрою». Простягає мені шоколадку та проходить до кімнати. «Дякую. Потім чаю вип'ємо. Сідаємо займатися, і я дуже дивуюся, коли Назар починає так доступно пояснювати тему». Не вчительськими методами, а по-своєму, так, як він сам пам'ятає. А коли наводить приклади, то тема вже не здається такою страшною. У підсумку я навіть розв'язую декілька задач без будь-яких проблем. Не вірю, що все виявилося набагато легше, ніж я уявляла. Аж стрибати хочеться від радості, наче камінь з плечей звалився. «Ти не уявляєш, як я вдячна тобі», – кажу хлопцю, прибираючи зі столу зошити. «Нічого складного, звертайся». Чаю? З задоволенням. Усміхається, роздивляючись нашу кімнату. У вас тут затишно, по-дівчачому. Не те, що у нас із другом, повний гармидер. О, то ви свині! Заявляю, а він сміється. Царство брудних шкарпеток та пилюки? Ну, про шкарпетки вгадала, а пилюку іноді витираємо. Говорить, сміючись. Чай п'ємо весело, розповідаючи смішні історії про життя у гуртожитку. Лія так і не повернулася, хоча на дворі вже темно. Починаю хвилюватися і думаю її зателефонувати. З Назаром неймовірно легко та цікаво спілкуватися. Як добре, що тоді у нас нічого не вийшло, що ми не посварилися, а залишились друзями. Пам'ятаєш, я говорив тобі, що дізнаюсь про роботу? Так, звісно. Я ж сама тебе про це просила. Є можливість виходити на декілька годин в день. Але платня більш символічна. Потім кількість робочого часу збільшиться, якщо все сподобається. Будь-яка платня мені зараз не завадить. Можна спробувати. І якщо не передумаєш, приходь у п'ятницю. Я не працюю цей день, але колектив у нас хороший. Старший продавець про все розповість та веде у курс справи. Будемо співробітниками. У мене починається практика, тому, гадаю, зможу поєднувати з роботою. Ти знаєш, я задоволений, що так сталося і ми потоваришували. З мого боку було б по-дурному втратити таку подругу. «Не бентеш мене», – штовхаю його у плече. «Якщо вже ми такі друзі, поділись, як справи з особистим життям». «Як завжди, холодна суворість», – зітхає засмучено. «Це, мабуть, все. Шансів, що ми будемо разом, майже немає». Готовий опустити руки?» «Ні, не готовий, але, схоже, буду змушений». Поговорити вона не хоче, зустрітися і кудись сходити теж. Вона відрізала всі шляхи від себе. Не знаю, що має статися, щоб ми нормально поговорили. Підтримка потрібна. Я звик вже. Але якщо у тебе буде свіжозварений борщ, він суттєво підніме мені настрій. Який хитрий у мене друг. Починаю сміятися з його заяви. Що вирішила з житлом? Не знаю. Знизую плечима. Потрібно шукати квартиру та роботу, щоб нормально платили. А ще у мене теж дещо сталося. Опускаю погляд, згадуючи про Сашу. Що, хочеш повернутися під батьківське крило? Ні, навпаки. В особистому житті сталися зміни, і тепер все ще більше заплуталось. Зізнаюсь Назару, бо насправді не знаю, чого чекати далі. Сподіваюся, що в тебе все складеться краще, ніж у мене. Якщо буде проблема з житлом, звертайся. У мене для тебе завжди знайдеться місце. Ми з другом переводимось на заочне відділення та збираємося винайняти квартиру разом. Сміливе рішення. Сподіваюсь, не доведеться, але все одно дякую. Лія приходить тоді, коли йде Назар. Втомлена і роздратована, відчиняє двері і сідає на ліжко, навіть не знявши верхнього одягу. Я зараз усну сидячи. Мало того, що я прокинулася шостій, так ще й мала вислуховувати повчання Олександра, а потім сидіти на нараді і ввечері у ресторані. Далера. Поїхала додому, батьки забрали. Це ж треба. Ще й перед практикою. О, до речі, там тебе мій мучитель чекає. Каже, як наче тільки-но згадала і починає роздягатись. Що? Як це чекає? В автівці сидить біля гуртожитку. Ти чому так розхвилювалась? Дивиться на мене здивовано. як це чому? Ну, я так одягнена!» Оглядаю свій костюм. «Не нафарбована!» «Ти ще сукню вечірню одягни і збігай до салону, зроби зачіску!» Хмика Елія. Хапає мою куртку і підходить до мене. «Ось, одягайся!» Накидає мені на плечі. «Іди і поговори з ним!» «І припини себе недооцінювати, ти гарна у будь-якому вбранні!» Встигаю тільки вхопити телефон, як Лія виштовхує мене за двері, і наказує негайно спускатися на двір. Я, звісно, посперечалася б з нею, але настільки сильно хочу побачити Сашу, що протистояти чи чекати хоч одну зайву хвилину не маю змоги. Розділ 25. Без шансу передумати. Софія Автомобіль стоїть на тому самому місці, що й минулого разу. Коли я підходжу до нього, двері з боку водія відчиняються. Затамувавши подих, спостерігаю, як чоловік виходить і усміхається мені. Як же я скучила. Лія має рацію, я закохана по вуха, без шансу передумати. Серце радісно тріпоче, а погода вже не здається такою безрадісною. Поряд з ним все по-іншому. Навіть я інша. Таких яскравих емоцій у мене ще ніхто не викликав. Привіт. Вітається першим, коли підходжу. Привіт. Теж усміхаюсь. Саша простягає мені долоню, і я без роздумів вкладаю в неї свою. Він притягує мене до себе і обіймає. І як справи маленька. Питає тихо, і я просто млію його обіймах. Добре, що зараз темно, і не видно моєї щасливої усмішки на все обличчя. Вже добре. Вдихаю його аромат, відчуваючи всередині себе неймовірну легкість. Наче нарешті отримала довгоочікуваний подарунок, про який мріяла протягом довгих років. «Ти голодна? Можемо повечеряти чи випити кави десь?» – пропонує, не випускаючи з обіймів. «Мені у такому вбранні тільки каву пити. Про ресторан взагалі мовчу. Можемо просто поговорити. Ми не бачились тиждень. Багато справ було, не міг вирватися. Розумію. Підіймаю на нього погляд, і так мені хочеться сказати, що скучила, але стримуюсь. Не знаю, як він відреагує на такі слова. Краще сісти у авто. Говорить і випускає з обіймів. Відчиняє задні дверця та пропонує сісти. Сам сідає біля мене і розвертається всім корпусом, щоб зручно було говорити. А я б вічно так сиділа і дивилася у його очі. Мені навіть слів не потрібно. Чим займалась? Питає і проводить пальцем по щоці. Була на заняттях, потім займалася з другом, з другом, знов проводить по щоці, і я заплющую очі від приємних відчуттів Що це в нас за друг? Мені варто хвилюватися. Тобі взагалі не варто хвилюватись, ні про що. схвильовано промовляю. Так і хочеться додати, що я тільки про нього й думаю, але знову стримуюсь. Думала про мене, ставить питання, наче читає мої думки. Гублюся, не знаю, що сказати. Просто киваю, викликаючи у нього усмішку. От і я думав. Навіть більше, ніж належить. Занурює пальці у моє волосся на потилиці і пригортає до себе. Я говорив тобі, що ми спробуємо. Шепочив самісінькі губи, а я киваю. І це, мабуть, найнезвичайніше рішення в моєму житті. Вперше роблю те, чого хочу. Сильно хочу. Накриває мої губи своїми, не давши часу на роздуми. Його слова дивують і змушують губитися у здогадах, але поцілунок забирає здатність думати. Цілий тиждень я цього чекала. Моїм вірним супутником став смартфон. Я чекала дзвінка, повідомлення, чого завгодно, тільки б від нього. І зараз я просто ожила, коли знов відчула його губи на своїх. І це страшно. Страшно бути настільки прив'язаною до чоловіка, якого знаєш не так багато часу. Тягнуся і обіймаю його за шию. Він притискає мене міцніше, так що й дихати важко. Його поцілунки кружляють голову, викликають у серці неймовірну ефорію. І кожен здається ще кращим, ніж попередні. Цього разу я вже сміливіше відповідаю на поцілунки, бо бачу, що йому це подобається. Ти знову пахнеш персиком. Вдихає аромат волосся. І шоколадом. Бо я їла шоколад з другом. Усміхаюсь від лоскоту, коли він цілує біля вушка. Щось я не зрозумів. Де ви з ним бачились? питає, відсторонившись. Він приходив до мене, допоміг з економікою, пригостив шоколадом. Йому можна тебе пригощати, а зі мною ти не хочеш сходити у ресторан? Дорікає серйозно. Ну, він просто друг. Ми давно спілкуємось, у нього є дівчина, а ти... Замовкаю, не знаючи, що сказати. «Ти більше, ніж друг». Насмілююсь подивитися йому у вічі. І я не одягнена для ресторану. Розтібаю куртку, демонструючи свою спортивну кофту. «Більше, ніж друг?» Так і знала, що він почує тільки ці слова. «Наскільки більше, Софія?» питає, запускаючи руку під куртку і обіймаючи за талію. Пригортає до себе і чекає відповіді. «Не змушуй мене червоніти». Пускаю погляд, а він хмикає. «Ти ж знаєш, що подобається мені, але я маю сумніви в взаємності». Кажу чесно. «Що змусило тебе так думати?» Ніжно торкається мого підборіддя і змушує подивитися на нього. «Іди до мене». Не встигаю охоптатись, як Саша підхоплює мене і садить до себе на коліна. «Чи зможу я коли-небудь не соромитись його?» Наші обличчя занадто близько одне від одного. Саша дивиться мені у вічі. Очікуючи відповіді, а я ретельно думаю, що відповісти. Ти успішний, заможний, починаю говорити. І я впевнена, об'єкт багатьох жіночих мрій. Не розумію, чим тобі подобаюсь я. Видаю все, що крутиться у голові і дивуюсь, як легко мені стає після цих слів. І твоїх мрій теж? Запитую, натомість не зводить з мене погляду. Ти знову не відповідаєш на питання. А це було питання? Я думав, то якісь нісенітниці. По-твоєму, я маю відмовитись від успіху чи коштів, які ж сам заробив? Чи вважаєш, що я цілуюсь з кожною зустрічною заради розваги? І взагалі, до чого тут моя вигадана популярність жінок, якщо зараз я сиджу разом з тобою?» Говорить роздратовано, а мені стає смішно. У нього такий милий вираз обличчя, коли обурюється. «Тобі смішно?» – дивується. «А чому ти сидиш зі мною?» Ставлю питання і, наважившись, дивлюсь у вічі. «Бо ти не даєш мені спокою», – говорить тихо, притягуючи до себе. Декілька секунд дивлюсь на його обличчя, проводжу понеголені щаці долоною, а потім першою цілую. Та мої ніжні, невагомі поцілунки Саша змінює на шалено пристрасні, Повністю підкоряюсь і розчиняюсь у цьому емоційному вирі почуттів. Він гладить моє волосся, цілує у шию, знов повертається до губ, які палають від гарячих поцілунків. У серці справжній емоційний шквал він зносить все на своєму шляху, заповнюючи душу почуттям, яке назавжди може оселитися в ній. Саша проводить долонею між кофтою та штанами, торкаючись оголеної шкіри. Мурахи не змушують себе довго чекати. Кожен його дотик тіло сприймає як необхідну дозу насолоди. Веде долоною по спині вгору, повільно продовжуючи солодку гру. Напружують, коли рука торкається топа, але Саша прибирає її. Просто проводить долоною по мережевній тканині і все. Ні до чого не змушує, не наполягає. Ось вона, різниця між дорослим чоловіком і хлопцем-однолітком. Він все розуміє. Здогадується за моєю поведінкою, що я не готова. Що ще занадто рано переходити до чогось більшого. І це ще сильніше прив'язує мене до нього. Таке відношення і повага підкупляють. «Не хочу, щоб ти мене боялась», – говорить, відірвавшись від губ. «Я не боюсь, просто знаю. Все прекрасно розумію». Перериває мене. «Просто ти така спокуслива». Шепоче на вушко, заводить руки під кофту і замикає їх на моїй талії. «Дуже спокуслива» притискає міцніше і вдихає аромат волосся. Кладу голову на його плече і утикаюся носом у шию. Нічого більше не хочу, тільки ось так сидіти в обіймах чоловіка, що повністю підкорив мене за сьогоднішній вечір. Якщо зранку ще й був шанс передумати, то зараз вже точно немає. Що ти вирішила з практикою? Питає, погладжуючи моє волосся. Я гадала, що ти забув. Знаю, що старший за тебе, але ж не настільки, щоб страждати маразмом. Хмикає, а я не стримую короткого сміху. Ще не знаю. Потрібно поговорити з мамою, попередити їх з татом. Чекатиму твого рішення. Це гарний шанс частіше бачитись. Говорить, а я не стримую радості і міцніше до нього притискаюсь. Звісно, я вже згодна. Тільки от поговорю з мамою, щоб скасувала свою домовленість зі знайомою. Якщо я буду бачити тебе кожного дня, то готова хоч зараз вже проходити ту практику, Кажу тихо і чую, як Саша усміхається. І які плани на вихідні? Може, проведемо час разом? Е, зазвичай я кожної п'ятниці їжджу додому, але можу залишитися. Хочу забрати тебе зараз і не відпускати. Говорить, а у мене подих перехоплює від цих слів. Зараз не можу, усміхаюсь, бо завтра важливі пари. До речі, котра зараз година? Беру його руку у свою і дивлюсь на годинника. «Майже дванадцята!» – вигукує, лякаючи чоловіка. «Маленька, що ж ти так кричиш?» «Не бійся, автомобільна гарбуза не перетвориться!» Жартує, але мені не до сміху. На вахті хоч і не Степанівна, але правила для всіх однакові. У дванадцятій гуртожиток зачиняється. «Сашо, мене не впустять!» Намагаюся встати з його колін, але він не дає. Бере моє обличчя у долоні і цілує. Солодко та трепетно. І я збираю всі свої сили, щоб не розчинитися у цьому поцілунку і не залишитись у автівці на всю ніч. Виходимо, і Саша проводжає мене до самих дверей. Наостанок ще раз цілує і відчиняє двері, пропускаючи гуртожиток. Щаслива підіймаюся на свій поверх. Губи палають від поцілунків, щоки від радості. А душа співає. Солодко і ніжно. Розділ 26. Рахувати години Софія «Що вирішила з практикою?» – питає Лія, снідаючи. Якщо, звісно, каву можна назвати сніданком. «Ну, ми з Сашею поговорили?» «О, ні! Не потрібно з таким виразом обличчя розповідати мені, про що ви там говорили!» На останньому слові показує пальцями лапки. «Я чула, як ти прийшла!» Світло можна було не вмикати, твої очі світять не гірше за лампочки. Гострий язик – це у вас сімейне, бурка й виходжу мити чашки. Ну і? Складає руки перед собою, коли повертаюсь, Поговорю з мамою і скажу, що проходитиму практику з тобою. Чудово. Мені буде не так самотньо. Якщо вже на те пішло, що думаєш робити, коли вона закінчиться? Наскільки серйозні у вас стосунки? Ти впевнена у його намірах? Впевнена. Знаєш, я просто серцем відчуваю, що теж подобаюсь йому. Ну і його слова теж мають велике значення. Ніколи не думала, що так скажу, хмикає дівчина. Але, схоже, я помилилася щодо нього, тобто щодо ваших стосунків. Не знаю, як буде далі, але боюсь його втратити. Не можу це пояснити, але поряд з Сашею я відчуваю себе такою. такою вільною, щасливою, повітряною. «Тобі вісімнадцять! У такому віці дівчата й мають себе так почувати», – бубонить подруга і зачиняє за нами двері кімнати. «Угу, але то і інше, навіть верші писати тягне», – зізнаюся, спускаючись за нею по сходах. «Ти краще задачі свої вирішуй, і мені підкажеш на практиці. Підемо до Назара, він допоможе». «Я теж вчора говорила з Олександром, повідомила про своє рішення, а він навіть здивувався». Думав, що я не прислухаюсь до нього. Та поїздку ми відклали. Спочатку я працюватиму у фірмі, щоб хоча б мати уявлення, з чим маю справу, а через рік поїду на курси. Для мене це чудова новина. Не хочу так надовго в тебе втрачати. Тому у мене тут визріла одна цікава ідейка. Хочу внести свою долю у розвиток фірми і затнути роти деяким працівникам. Тобто, не розумію про що вона. «Підеш працювати до нас?» «Тобто працювати?» «Тобто, тобто?» «Вимкни свою платівку здивованої овечки!» «Чи тебе вже покликав братик?» Уважно дивиться на мене, примруживши очі. «Ні, яке покликав Лія?» «Взагалі того!» Кручу пальцем біля скроні. Виходимо на двір, прямуємо до будівлі коледжу. Нарешті сьогодні гарна погода. Визирнуло сонце і обіцяє по-справжньому весняний день. «Тоді вирішили...» Підеш працювати до мене. Сама подумай, тобі цей досвід зайвим не буде. Потрібно одразу йти за спеціальністю, поки нічого не забули. Можна піти навчатися заочно, якщо маєш бажання. Я ще не вирішила з навчанням, Бурка на з її пропозицією. Хочеш мести своєю мітлою, коли прийдеш на місце керівника? Ну, до місця керівника мені ще довго. І що це за вираз такий? Не мітлою, а квітковим віничком обурюється, викликаючи у мене сміх. І я справді не знаю, що робити. На початку другого курсу все було чітко і зрозуміло. Я збиралася закінчити коледж, винайняти квартиру і знайти роботу. Тоді не було цього почуття. Торкаюся грудей. А зараз все так заплуталось. У будь-якому випадку я лишусь у Дніпрі. І завтра піду на співбесіду до Назара на роботу. А далі... далі цілковита невідомість. А ще я не їду додому на вихідні, бо ми домовились кудись сходити з Сашею. Пропала моя подруга. Буркає дівчина відчиняє двері, пропускаючи мене першою. А знаєш, озивається за спиною, це, мабуть, мрія кожної дівчини, ось так закохатися у чоловіка. Якось раніше я не думала про це, бо знала, що в мене попереду ще купа всього. Навчання, поїздка, керівництво компанією. До кохання думки не доходили, а зараз розумію, що також хочу мати таку щасливу і закохану усмішку, як у тебе. Гадаю про кохання говорити ще зарано. Мені б зрозуміти, які в нього думки. Ніякого себе почуваю, бо ліє мене наскрізь бачить. От не говори. По тобі і так все прекрасно видно. Хмикаю і звертаю у потрібну аудиторію. Поспішаю до своєї групи. І саме вчасно, бо дзвенить дзвінок на першу пару. Тепер я розумію слова, що кохання заважає вчитися. Не те почуття, яке в мене було до однокласника, а те, яке оселилося у серці зараз. Як я не намагалася вдаватися у сенс слів викладача, слова наче спеціально пролітали повз мене. Аж зло бере. Тепер доведеться кожен конспект перечитувати вдома, щоб розібратися у темі. Як же хочеться якомога швидше закінчити навчання. І гадаю, варто поговорити з Сашею про пропозицію Лії. Я не працювати в них, але краще все ж порадитись. Після занять телефоную мамі і повідомляю, що знайшла роботу у зуттєвому магазині і не приїду на вихідні. Але маму таке не влаштовує, тому обіцяю приїхати у неділю. Заодно вирішую не говорити телефоном про практику. Краще це зробити, коли приїду. Хто знає, як вона відреагує і які аргументи доведеться наводити. Єдине, у чому впевнена на 100% – Більше нічого так не хочу, як цілих два тижні провести поряд з ним бачити його кожного дня, та це ж просто мрія. Лія знову кудись поїхала після занять, а я починаю рахувати години до суботи та нашої зустрічі. Щоправда, Саша не сказав вдень це буде чи ввечері. Я готова хоч самого ранку, лише б скоріше його побачити. До самого вечора сиджу над конспектами, бо поставила собі цілі гарно скласти іспити і прикласти максимум зусиль до цього. Коли дзвонить Саша, аж підстрибую на ліжку від радості. Алло? видихаю і щасливо усміхаюсь. «Привіт, маленька». Його голос перевертає все всередині. Одразу починають палати губи, як згадка про наші поцілунки. «Привіт! Не думала, що ти зателефонуєш». «Чому?» – дивується чоловік. «Ну, ти завжди зайнятий». Софія, для тебе у мене завжди знайдеться час. Перебиває моє бубоніння. Чим займаєшся? Читаю конспекти. Зітхаю, а він сміється. А ти? І я ще на фірмі. Перегляну необхідні документи і поїду додому. Так пізно. Віднімаю телефон від вуха, годинник показує восьму вечора. Так. Лія вже повернулась? Ні. Вона з тобою була? Була. Ми говорили про її подальше навчання. Домовились? На диво, навіть без сварки. Прогрес. Усміхаюсь. Хотів би я тебе побачити зараз. Пропоную суботу сходити кудись, а потім провести весь вечір разом. Наприклад, у мене. Але якщо ти... Так, я згодна. Перериваю його. Я довіряю тобі. А ще скочила. Зізнаюсь і чую його усмішку. «Весь час про тебе думаю», – говорить, а в мене розпирає від щастя. «Тоді домовились, і я зателефоную зранку, після того, як вирішу деякі свої робочі питання. А зараз піду, бо справ багато». «Добре, бувай». «Бувай, маленька». Прощається і відхиляє виклик. Падаю на ліжкою і не стримую радості. «Що там говорила Лія? Що я пропала?» «Так, це чиста правда. Цілком і повністю закохана». Назавжди. П'ятниця – це, мабуть, найактивніший день у гуртожитку. Всі їдуть по домівках в очікуванні щалених вихідних. Вперше за довгий час залишаюся у гуртожитку. Навіть Лія їде до мами, бо обіцяла навідатись додому. Але ж я теж не сама, бо буду з Сашею. Вже не можу дочекатися, коли ми побачимось. Добре, що домовилась про співбесіду. Займу думки чимось іншим. Після занять їду за потрібною адресою торговий центр. Досить дорогий, ми з Лерою сюди не ходимо купувати речі. Знаходжу магазини адміністратора. Досить приємна дівчина на ім'я Аліна. Пояснює мені основи роботи. Знайомить з обов'язками та колективом. В принципі, не бачу нічого страшного. Хвилювання присутні більше через те, що це моя перша у житті робота. Домовляємося з нею, що завтра я вийду на стажування. У суботу завжди більше покупців, тому зайві руки не завадять. Щасливо повертаюся додому. Лія вже поїхала. Маю купу часу для роздумів про своє життя, про стосунки з Сашею та життя у місті. Потрібно серйозно поговорити з батьками і пояснити свою позицію щодо життя та роботи у Дніпрі. Не хочу, щоб вони хвилювалися. Приймаю душ, потім приводжу до ладу волосся, готую одяг на завтра і лягаю дивитися фільм. Інколи час, проведений наодинці, дозволяє прийняти правильні рішення та налаштуватися на потрібний лад. Розділ 27. Розбиті надії. Софія. Зранку знервованість дає про себе знати. По-перше, сьогодні зустріч з Сашею і наш спільний вечір разом. Це викликає приємне хвилювання всередині. По-друге, є невеликий страх перед роботою. Прокидаюсь навіть раніше за будильник і довго лежу у ліжку, вгадуючи, як пройде цей день. Потім п'ю каву з бутербродом і збираюся до магазину. Через те, що у них форма, Аліна мене попросила одягнути темні штани і футболку. У приміщенні тепло, тому кофти від форми майже ніхто не носить. На місце приїжджаю на 15 хвилин раніше. Аліна говорила, що графік можна буде зробити таким, щоб працювати після занять, а у вихідні виходити зранку. Мене влаштовує така умова. Заходжу разом з усіма, залишаю під собці речі і виходжу в зал. Трохи нервую, але руки не трясуться. Мабуть, через те, що на вечір маю заняття набагато важливіше за роботу. Телефони можна носити з собою, що неабияк тішить. Не хотілося б мені пропустити дзвінок від Саші. За дві години робочого часу Аліна розповіла мені усе, що має знати продавець. Просто ціла валіза знань про взуття, способи догляду за шкірою та пошук по розмірах у підсобці. Я навіть допомогла одній жіночці обрати туфлі і сама спромоглася знайти модель та потрібний розмір. Мені навіть сподобався ритм, у якому працювалося. Всі привітні та готові допомогти. Аліна уважно стежить за мною, але дозволяє самостійно підходити до покупців. «Ну що, як працюється?» – чую ззаду знайомий голос. «О, Назара, ти сьогодні працюєш?» – усміхаюсь хлопцю. «Ага, вийшов на підміну. Ну як, не ображають?» «Гадаєш, мене так легко образити. Мені навіть подобається. Думала, що буде важче працювати з людьми». «Ну, це тільки початок. Покупці бувають різні, але магазин хороший, тому потрібно догоджати». Якщо влаштуєшся на повний робочий день і станеш у стабільний графік, можна досить гарно заробляти. Спробую, а там подивимось. Усміхаюсь, бо справді рада його тут бачити. Наступні дві години минають набагато веселіше, бо Назар в кожну розповідь додає жарти. Покупців і справді багато, всі щось дивляться, приміряють та купують. Не скажу, що в захваті цілий день провести на ногах, але це не найстрашніше. Страшно те, що вже майже обід, а від Саші жодної звістки. Навіть Назар звернув увагу, що я засмучена. Та я списала це на нервозність через нову роботу. На обід хлопець купив нам каву та булочки. Ми випили її у підсобному приміщенні, постійно розмовляючи. З ним весело та цікаво. Мені подобається, що можна на деякий час забути про свої хвилювання за приємною розмовою. Шкода тільки, що додому добиратися будемо не разом. Мені залишилося побути тут три години, а Назар працюватиме до самого вечора. Після обіду деякі працівники пішли, і стало трохи тяжче, але після другої години потік покупців суттєво зменшився. Цікаво було спостерігати за всіми, знайомитись з усіма правилами магазину. Хоча Аліна оголосила лише одне правило, якого потрібно дотримуватися – широка усмішка, навіть до найвередливішого покупця. «Котику, ти тільки подивися, яка краса!» Чую над собою жіночий голос і смикаюсь. Сама винна, задумалась про особисте. Ще й жінка надто сильно вигукнула. «Саме це мені і потрібно!» Задоволено усміхається і бере з полички туфля на нереально високих підборах. Я ще зранку звернула на них увагу і подумала, що це єдине взуття, яке я б ніколи не взула. Хоча ціна в них, як моя стипендія, за два роки. Мені не дуже хочеться до неї підходити, та поблизу немає інших продавців. Вона озирається і шукає свого супутника, який схоже не поспішає підходити, бо поряд нікого немає. Стримую, щоб не розсміятись, як кумедно вона виглядає. Чи можу я вам чимось допомогти? питаю люб'язно і усміхаюсь. Жінка висока та струнка, з довгим темним волоссям, але трохи рідким. Воно не надто гарно лежить на її плечах. Губи нафарбовані яскраво-червоною помадою, а темні очі дивляться трохи зі зневагою. Та для мене це не проблема, бо протягом дня бачила багато різних покупців, і в кожного свій характер та свої запитання. Мені потрібні такі, тридцять дев'ятого розміру. Одну хвилинку я подивлюся. Говорю спокійно, дивлюсь код та йду до складу. До закінчення роботи лишається півгодини. Якщо зараз нормально впораюся, зможу з собою пишатись, що в перший же день продала три пари взуття і навіть оці ходулі, які шукаю для жінки. «О, як добре, що ми сьогодні проводимо час разом», – говорить жінка, коли виходжу. «Вона стоїть спиною до мене, точніше не стоїть, а висить на шиї чоловіка. Незручно роздивлятись, тому швидко відводжу погляд. «Все тобі не вистачає часу за своїм бізнесом». «Ти не могла б швидше, у мене ще багато справ сьогодні», – говорить чоловік, і моє серце робить гучний удар. На мить аж боліше стає вдихнути. Підіймаю очі і не можу поворухнутися. Саша. Стою змозі зрушити з місця. Жінка розвертається до мене, тягнеться до коробки зі взуттям, а я просто притискаю її до себе і дивлюсь на її супутника. Він щось читає у телефоні, не звертаючи на нас уваги. То, може, вже віддайте? Роздратовано каже жінка, вириваючи з моїх рук коробку. На її голосний вигук він розвертається і дивиться примісінько на мене. В очах безмежний подив, навіть шок. Що ти тут робиш? Питає здивовано і підходить ближче. Я відступаю на крок, відчуваючи себе повною дурепою. Котику, це те, що я хотіла. Тільки подивись. Починає демонструвати свої ніжки, але Саша дивиться на мене. Я забула, як дихати. У грудях пече від розуміння, що все це означає. Дякую за подарунок. Не звертаючи ні на кого уваги, налітає на нього з обіймами. Побачивши це, відмираю і пробігаюся очима по залу. Мій переляканий погляд помічає Назар і поспішає в наш бік. «Все добре?» – кладе руку на моє плече і трохи стискає. Просто хитаю головою, і він одразу розуміє. «І я тут закінчу, можеш вийти?» «Софія?» – чую голос, який краще б не чула. Та встигаю зникнути за дверима, перш ніж він до мене підійде. Притиляюсь до стіни і заплющую очі. Голова відмовляється думати. У вухах такий набридливий писк, наче зараз втрачу свідомість. Проходжу до вбиральні і вмиваюсь холодною водою. Шум трохи затихає. У грудях, наче діру пробили. Намаюсь глибоко вдихнути, але не виходить. Коли чую стукіт у двері, смикаюсь і затамовую подих. «Соню?» Чую голос Назара і відчиняю двері. В очі не дивлюсь, проходжу та сідаю на стілець. Цей чоловік питав про тебе і чекав, поки вийдеш. Хто він? Не питай, можна мені піти. Дивлюсь на нього, ледь стримуючи сльози. Так, звісно, вже третя година. Тобі погано? Давай я тебе проведу. Так, будь ласка, підводжусь, одягаю куртку і дивлюся на хлопця. Ти його знаєш, так? питає він. Він, моя невдала зміна в особистому житті. Я дурепа. Схлипую, а хлопець мовчки мене обіймає. І я викличу тобі таксі, а ввечері зайду, добре? Угу. Киваю, а потім мовчки поспішаю за ним. Не пам'ятаю, що саме мені говорила Аліна, але, здається, їй сподобалась моя робота. Коли ми спускаємось, таксі вже чекає. Назар допомагає сісти і навіть оплачує проїзд. Потім, про це подумаю, зараз сильно болить голова. Телефон у сумці постійно озивається викликом. Я не дивлюсь, хто телефонує, здогадуюсь. Та говорити з ним не буду. Дивлюсь у вікно, але перед собою досі бачу ту картину, де вона вішається йому на шию і чую голос, коли називає котиком. Кривлюсь від згадки і стримуюсь, щоб не заплакати при сторонній людині. У гуртожитку підіймаюсь на свій поверх та зачиняю двері на замок. Знімаю куртку і лягаю на ліжко. Сліз на диво немає, лише біль, що розриває все всередині. Дивлюсь у стелю, і тільки зараз розумію, наскільки була дурною. Навіщо я йому? Це питання крутилося у голові весь час, бо йому сумно. Від нудьги вирішив спілкуватися з наївною студенткою, яка одразу закохалася по вуха. Телефон таки продовжує дзеленчати у сумці. Я його навіть не дістаю. Надворі стемніло, а я так і лежу, дивлячись у стелю. Схоже, що задрімала на хвилинку. Бо розплющує очі від яскравого світла. «Фух, Соню!» – вигукує Лія на всю кімнату. «Ти чому тут? Як я злякалася?» – підходить до мене і уважно дивиться на обличчя. «Що сталося?» – питає серйозно, а я гірко усміхаюсь. «Ти мене попереджала?» – кажу тихо. А я не послухала. Сама винна. «Це Саша? Він тебе образив? Як?» – подруга сідає біля мене. Я була на стажуванні, він прийшов з якоюсь жінкою, обирали для неї взуття, відчуваю в очах вологу. Вона називала його котиком і вішалась на шию. Це... З хлипою сідаю на ліжку. От халепа. Підсідає ближче і обіймає мене. Ти впевнена, що все так плачевно? Сама бачила її обійми і його спокій. Отже ж козел, вигукує розлючено. «Хто ця щуриха? Яка вона?» Підскакує, починає ходити по кімнаті. «Не знаю, хто. Я її вперше бачу. Висока, худа, і волосся, як у відьми висить. Та хто зна?» Сідає знов на ліжко і з жалістю дивиться на моє обличчя. Простягає руку і витирає сльози. «Моя китцю, мені так шкода. Я дуре паліє». Вже не стримую сліз і знову потрапляє в обійми подруги. В цей момент двері з гуркотом відчиняються, змушуючи дівчину смикнутися. Не хочу, щоб мене бачили в такому стані, хто б це не прийшов. «Ти навіщо сюди прийшов?» вигукує дівчина і підскакує з ліжка. Повертаю голову на її крики, бачу Сашу. Вона стає і закриває мене собою. Витираю обличчя, бо не хочу, щоб він бачив мої сльози. Руки трусяться, а на серці біль. Бачити його наживо ще гірше, ніж згадувати з тією шваброю. Вийди, Ліє, нам потрібно поговорити, говорить тихо, але роздратовано. От ще! Навіть не подумаю. Це ти забирайся з нашої кімнати, негайно, не стримує себе у емоціях дівчина. Зараз вона стоїть і захищає мене від свого брата. Я про таку подругу навіть не мріяла. Ліє, вийди, я сказав. гаркає на всю кімнату чоловік, а я з переляку смикаюсь. Тільки спробуй її ще раз образити. Шипить на нього, але виходить. Я від такого тону вже забігла за 3-9 земель. Бачу, який він злий. Очі метають блискавки, губи стиснуті у тонку лінію, руки напружені. Він підходить до ліжка і декілька секунд мовчить. Я не дивлюсь в його бік. «Софія, що це за цирк був? Ти чому не відповідаєш на дзвінки? Трохи стримується, але це погано виходить. Тон холодний, роздратований». «Навіщо?» У моєму ж голосі жодних емоцій. Бо ти все не так зрозуміла. Вигадала собі те, чого немає. Байдуже, що там у вас є? Достатньо того, що я бачила. Ти нічого такого не бачила. Нічого такого? Повторюю його слова, наче куштуючи їх на смак. Тобто те, що ти з нею обіймався, тебе не бентежить? Ви виглядали парою? Ні, не виглядали. Ви були нею. «Хочеш заперечити? Чи, може, я помилилась?» «Можливо. Мені байдуже, як це виглядало. Ми давно знайомі і інколи зустрічалися. Але це було до тебе. Сьогодні я побачила, як це було. Іди, купайся далі зі своєю крихіткою. Це ж вона». Підіймаю на нього очі і натикаюсь на суворий погляд темних очей. «Яка різниця, хто вона? Ти навіть не слухаєш, про що я говорю». «Не хочу слухати». Не вірю і не бажаю говорити. Кажу, як робот. Якщо він зараз не піде, розплачусь прямо перед ним. Глибоко у горлі заважає дихати. Знаєш, може воно і краще. Говорить через декілька секунд. Ти молода дівчина, яка керується тільки емоціями. Не слухаєш і не бажаєш зрозуміти. А я? В мене просто немає часу займатися твоїми перепадами настрою. І якщо ти обрала цей варіант, я згоден. Бувай, Софія, кидає роздратовано і, не дивлячись на мене, виходить з кімнати. А з ним зникає моя віра у кохання і частина душі. Кінець книги. Текст читала Катерина Босорканів.